Pružena ruka Iz Osijeka sam se javila iz udruge za pomoć osobama s intelektualnim poteškoćama, zate kao moja lijep rozdru, atmosfera i razgovarala sam sa korisnicima udruge kao i sa voditeljicom udruge. Dakle, to se nekad zvalo prije društvo, ali to je bilo udruženje roditelja radi rješavanja problema svoje djece. Tada problem bio što su te osobe sa intelektualnim teškoćama, tada se to zvalo osobe nedavoljno mentalno razvijene. Nisu išle u u školu, nisu bile uključene u nikakav oblik društvenog rada, integracije, bilo čega. Dakle, krećemo od onog osnovnog njihova, osnovna prava su bila zakinuta prava na invaliditet, na nadoknadu, na taj dio koji je vezan, za prava vezana uz invalidnost, druga stvar bila je prava isto tako za odgoj obrazovanje, dakle, bili totalno isključena kategorija ljudi. Tada su se njihovi roditelji udružili, znači to je udruženje, društvo roditelja, dobili su podršku stručnjaka, lokalnih vlasti, to tako ide, drugače ne može, i krenuli rješavanje tog problema. Dakle, ova druga Zakrebačka i Karlovačka su 2007. godine napisali dopis Ministarstva odgoja obrazovanja u uključivanju osoba nedovoljno mentalno razvijenih, tada, kako se reklo, u sustav odgoja obrazovanja. Znači, situacija je ipak danas malo bolja i druga je zapravo samo ime promijenila od svog nastanka, je tako? Pa, udruga je menjala ime, što znači situacija je malo bolja. Ono je bilo strašno prije, jel? Dakle, udruge u, u principu bave se uvijek onim pitanjima, problemima i poslema koje e, drušću, odnosno država, nije baš prepoznala. Nema dovoljno mogućnosti sredstava, znanja ili bilo čega da rješava taj određeni problem koji je m, možda jako izraže, izražen, ali... E, neprepoznatljivi još uvijek od strane društva. Dakle postoji uvijek oni ljudi, ona energija koja pokušava e, da u, uvrsti u sustav razvoja napred kako god to nazali prava ili bilo čega, one grupe, ona područja života ljudskog koja nisu još uvijek prisutna, a izuzetno su značajna i aktivna. Pa tako postoje u stvari udruge bave takvim poslojima, tako i ova udruga, bilo da je to priroda, okoliš, zdrav život, ono što je potrebito trenutačno u razvoju ljudskog roda. Dobro je čuti da je ipak bolja situacija. Recite, koliko članova imate sada? Od koja u radu udruge i koliko je zapravo aktivnih članova udruzi? E, dakle, od jednog nastanka pa do danas, nismo to rekli, cilje je podizanje kvalitete života. Znači, koliko god jedan, jedan, m, jedan segment života riješimo, uvijek postoji onaj drugi i uvijek život može biti kvalitetniji. <laughs> Eto, tako da još uvijek možemo na tome raditi i treba raditi jer osobe sa intelektionalnim teškoćama su u stvari jedna marginalizirana skupina u našem društvu, još uvijek sa velikim brojem predrasuda, sa predrasuda od strane društva, od strane ljudi različnih struka koje ne poznaju dovoljno taj problem, sve što je nepoznato nam je strano, neprihvatljivo i tako dalje, to je nešto to tako uobičajeno i to je područje na kojem mi radimo, a što se tiče samog društva trenutno sada članica, nova nekada je bilo 180 članova, pa 250 i tako dalje, broj se mijenjava, međutim iz ove udruge izraslo je, izrasle su druge udruge, izrasla je udruga za autizam, izrasla je udruga za davnom sindrom, izraslo je recimo školski sustav i tako, tako da se broj u stvari mijenjao, povećavao i svanjivao, zavisi od područja kojem smo se mi bavili i problema s kojima su nam dolazitelji, odnosno članovi naši. Trenutačno imamo oko 75-80 članova, Jedan dio je nominalni, drugi je stalni. Nominalni znači da su korisnici, korisnika je od pola od toga, odnosno malo više, recimo oko 40 samih korisnika imamo. Osoba sa intelektualnim teškoćama koje su uključeni u različite projekte i aktivnosti druge. U Koji su najčešći problemi koje zateknete i s kojima se suočavate i s kojima se suočavaju obitelji, osoba sa mentalnim poteškoćama? Najčešći problemi to je početak, dakle početak prilikom rođenja djeteta kada se kaže, kada liječniki sve treba priopćiti to što se događa, ako su vrlo vidljive detalji onda to tako, mislim odmak dolazi do tog slučavanja, postoje oni manje vidljivi sve pa tokom vremena vidite da nešto s djetetom nije u onom ritmu tempu kojem treba biti i očekujete uvijek nešto drugo a ne to i onda to su bolne situacije za obitelj roditelji i tako dalje koje oni trebaju prihvatiti da bi se mogli živ normalno živjeti dalje međutim pored toga što treba se to prihvatiti tu je jako slaba u stvari podrška neka psihološka i tako u strani od same institucija, jelo odnosno od liječničkog zrasenog sustava, on baš ne prepoznaje tu vrstu potreba da se razviju. i nije to veliki broj ljudi, to je 5% populacije, to, to je manji broj ljudi, pa sad ne treba, ali je jako težak, mislim, težak problem, pa treba. Stavlje ne može se izliječiti, pa zašto bio? E, pa mislim da ne. Mislim da problema, imamo financijskih problema, imamo problema sa Um, onim masovnim zrasljenim tegobama, bolestima i sve, pa pošto je ovo kao manji broj ljudi, onda je uvijek nekako zane, zanemareno. A onda se teže, oni udružuju sve. Znači, taj početak je težak, onda pošto smo riješili problem odga obrazovanja, onda oni ulaze u odgojno vrtički sustav. Znači ulaze sustav, to isto je sada rješeno. Onda ulaze u sustav odgove obrazovanja, to je isto rješeno. Radnog usposobljavanja, to je isto rješeno. I onda opet dolazimo do problema. Reci A... koje stvari smatrate da se mogu još promijeniti? Da bi mogle bolje funkcionirati? Ovdje ima još mjesto za promjene? Pa, naravno da ima, kažem, rekla sam sada, onda dolazimo do problema. To je problem što odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama nemaju gdje kut. Zašitne radionice su nestale. E, posle tog završavanja sastav odgrađivanja radnog osposobljavanja oni koji su završili neke svoje struke su završili na mrežu za zapošljavanje, radnih mjesta nema i onda se dogodi da počinje ponova izolacija. Znači sve ono što smo uložili u njih, sve ono što smo dali, odruča od, od roditelja, beskrajno se borili, uložili financijski sredstva i sve, došli smo do točke kada sad to mjesto da Uživamo u tome i koristimo njihova znanja vještine i sposobnosti. Pošto nema ničega, to počinje propadati, oni počinju biti izolirani, zatvoreni. I sad u drugoj ima taj novi zadatak, a to je omogućiti odrasljim osobama s intelektuivim teškoćama da ostanu u sustavu života, lokalne zajednice, drušća u sustavu integracije. Znači socijalna uključenost. Da, da, socijalna uključenost u odraslu i zreloj dobi. Koji su vam planovi za iduće, recimo, neke tri godine? Uh, planovi za iduće neke tri godine, dakle, prvi osnovni plan, mi smo organizirali poludnevni boravak sa odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama, koji obuhvaćeni iz aktivnosti, prilagođeni njihovim potrebama, mogućnostima, sposobnostima, željama i tako dalje. Sljedeći nam je... Zadani cilj sredstva smo, evo sada upravo išli smo povedeljak na potpisivanje ovaj, ugovora sa ministarstvom o trogodišnjem programu, što znači da smo omogućili da on traje dalje, um, smanjili su nam nešto financijski sredstava pa ćemo imati malo tu problema da se aktivnosti održimo, ali cilj nam je da to uđe u sustav socijalnih usluga da se financira od strane države. Dakle, to je usluga Ko, na koje oni imaju pravo, koja ne smije biti po projektima, programima, koje se treba financirati trajno, stalno strane e, države u, ili u bilo kojem obliku, sa neću ulaziti koji oblik, znači sredstva bi trebala biti dostupna kao za odgoj obrazovanja. Jednako tako i za tu uslugu, jer naprosto njih ima, to im treba i ne možemo ih zatvoriti u obitelj, to je njihovo pravo da budu u zajednici integrirani, a ne zatvoreni i isolirani. A drugi, neki zadatak i cilj je um, pokušati otvoriti radne mjesta za njih. Da, da. Recite mi profil zapravo. Koje su to osobe koje se mogu uključiti u udrugu? Udruga je otvorena za sve. Dakle, ovo je udruga za sve oblike intelektualnih teškoća, što obuhoća se autizam, mentalna retardacija, ADHD, od rođenja, od riagnoze, pa do smrti. Kada rekla sam, onda se kasnije neki ocipljivali, smatrajući da će dobiti više na taj način, Ma osobno mnešanje da bi mreža trebala biti snažnija, da bi trebalo biti veće povećanja, ako se malo i rasipaju resursi, je u redu, svako od njih ima neke svoje posebne potrebe, ali moraju biti između sebe integrirani ako žele biti integrirani društvo. Znači društvo je jedna mreša, mreša različitih um, službi, usluga, događanja i naših aktivacija. Evo kada smo već kod mreže, ovaj, s kojim vi udrugama surađujete još i s kojim još institucijama vi surađujete? Na ovom trogodišnjem programu na boraku partneri su nam Grada Osijek i Centar za socijalnu skrb i Centar za odgove obrazovanja Ivan Štark. Znači to su nam direktni partneri koji su uključeni u program sa svojim radom, aktivnostima, doprinosimo je na tom razvoju. Partner nam je Centar za mirine nasilje, mi smo u stvari njima partneri u njihvom projektu koji je Evropski projekat partneri smo udruzi mogu u njihvom Evropskom projektu. A surađujemo sa svim sličnim udrugama koje se bave, a i različnim koji se bave ovaj, nekim srodnim područjima, ne možemo baš otići toliko daleko. Pa to su udruge koje su u našem okruženju osoba s intelektnim teškoćama, Vinkovci, Vukovare, tako da Džakovo e, zvono, e, udruga Mogu, udruga Osečka škola, udruga, mislim, stvarno sad ih ne bi voljela nekog zaboraviti, ali to je jako, jako puno. Pa broj oscilira od godišnje aktivnosti koje uspostavimo što jednokratno, što mm, višekratno, pa ja mislim da jednom jedno dvadesetak udruga. Onda želim naglasiti da surađujemo i sa institucijama, posebno sa osnovnim školama i to sa nježim razredima osnovnih škola, u tom jednom projektu gdje pokušamo rano empatiju razviti. Gledajući učbenike naših osnovnih škola iz prirodi i društva, uočila sam da nema prilikom navođenja osoba sa invaliditetom, nema kategorije osoba s intelektualnim teškoćama one su jedna kategorija koju mm, univerzitet priznao, mislim med, mm, svjetski priznata kategorija osoba sa invaliditetom kao gluhi, sljepi, tjelesni tako i postoji znak. To je možda koncentracija današnjih društva na ono što se vidi zapravo samo. Pa mm, ja bi rekao neznanje. Naravno, koji su zaduženi da naprave učbenik ja bi bila slobodna i rekla neznanja jer odrasli osobi, osobe prave one ne mogu biti samo koncentrirane na uh, viljivi problemi i reći da su branitelji kategorija osoba s invaliditetom, oni jesu ali u okviru tjelesnih, slijepih, gluhih i mentalno, o, mentalnih jel, u obliku To bi već bio neki sad sociologije, politike. <laughs> ne, to je sad prirode i društva. Dakle, ako ćemo učiti osobe sa invaliditetom, kategorije, kategorije, i je to stavljeno u učbenik, i ako kažemo, a moramo reći, jer ti ljudi postoje, postoje slijepi ljudi, to su osobe sa invaliditetom, postoje gluhi ljudi, to su osobe sa invaliditetom, postoje tjelesni invalidi, i još jedna kategorija, kako je razrstalo nauka, kako je razrstala UNICEF, i kategorija mentalna. Evo, to su naše, to je slomeni Ostali spadaju od toga. Invalidi rada su u okviru toga, zavisi koje je oštećenje. Branitelji su u okviru toga, zavisi koje je oštećenje. Dakle, nije to nešto što trebamo posebno znati ako je onaj koji je pisao učbenik, odrasla osoba koja treba biti dovoljno informirana, te četiri treba staviti, a kasnije ćemo to dalje razvrstavati, shodno rastu djece i naravno shodno prisutnosti toga u našoj okoliji. Da, to je opet bolja situacija nego s mojom generacijom i recimo nismo čuli niti riječ o takvim osobama. Jedino što smo mogli čuticu je bili rijetki neki crtić, učbenik, to nije bilo šansa, da nešto o tome čujemo u nižim razredima. Ipak je malo bolja situacija. Pa dobro, recimo kad sam ja bila u osnovnoj školi, mi smo imali jedan krasan, naj kao, ne znam, odgojno obrazovni. Znači škola nije bila samo obrazovna, nego je odgojna institucija, pa smo imali onaj, e, pomozi i osobi u svom okruženju koje treba pomoći starijoj osobi osobi sa invaliditetom i onda smo pisali kome smo pomogli, kako i stvarno smo pomagali. I to je bilo od trećeg razreda kao pita ili treba dodjeti kruh, ili treba ono. I vrlo smo veselo to da želi bili ponosni sretni, ja sam, ne znam, svoje susjedi koja je tako i tako, a šta je donosio kruh. Znači nije nužno da sad to samo e, obrazovno piše pa ćemo to kategorizirati i sve naučit ćemo gledajući oko sebe. I, po, i kontaktirajući s tim osobama. Zato je nama bio cilj da u, uključimo osnovne škole i osnovne škole ne uključimo tako što ja dođem tamo pa njima ne znam, posebno pričam, nego što ih uključimo u naše aktivnosti. Znači oni su naše likovne radionice, kreativne. 11 godina idemo u, u malu koloniju Ernestinovo. Um, stari smo su dionici i kolonije. Tamo sa razredima, nižim razredima imamo svoju radionicu Plamena ptica koju se uključe Učenici... Mi imamo učenike koji su sada već završili srednju školu i zaposlili se od kad smo krenuli zahvaljujemo gospođi Zdenki Đurišić i ravnatelju koji nas vrlo rado pozivaju škulecu koju i uključuju tu svoje radijone. i tako to tako vam inde znači to je jedna integracija već 11 godina u toj osnovnoj školi onda smo to raširili dalje u osnovnoj školi Josipovac pa onda Kudu i Josipovac to su djeca tam, Buraško društvo i sve koje onda s nama i nastupaju na našim priredbama ćevamo programe, zajedno nastupamo i lijepo to ide. Djeca su u stvari vrlo otvorena. Ovako Da vas još špitam iako ste već rekli o par riječi o tome kako se financirate, evo, možete li još nešto reći? Odakle sredstvo dobivete? Pa sredstva su isključivo projavljanjem na natječaje. Znači natječaje na lokalnoj razini, na nacionalnoj razini, natječaje koje se javljamo od različite firme, poduzeća, društve, državne institucije ili To je prije svega ministarstvo demografije i socijalne skrbi, ali mladik, to je naš prvi osnovni, jer smo i vezani direktno za to ministarstvo. I ono raspisuje godišnje, trogodišnje natječaje, pa sva sreća, pa već godina, izuzetno dobro s njima surađujemo i već smo onako sta, stalni partneri u tom financiranju s njihove strane. Prepoznati smo sa svojim programom koji je dobar. Županija malom obliku moglo bi više i bolje. To smo malo ovaj to je program koji je težak 360.000 čakuna. Bez toga naprosto ne može godišnje obstati, A kad uzmete da e, županija sudjeluje sa recimo, a, eto sa 8.000 čakuna. Sad je uzmite oblike razne, ipak lokalna zajednica bi trebala biti e, bolje prepoznavati potrebe svoje lokalnih članova u koji, s kojima je okružena. Evo da pozdravim slušatelje, još jednom razgovaram s gospođo Marinković, voliteljicom Odruge od društva za pomoć osobama sa intelektualnim poteškoćama. Da vas dalje pitam, recite što biste savjetovali sadašnjim budućim mogućim korisnicima, koje potet bi oni trebali zapravo već danas povući, kako da se nosi sa svojom situacijom? Hmm. Pa to je jako teško, ja ću vam ovako sada reći na, na, na stranici, na našoj stranici, imamo i Facebook stranicu, ali imamo internetsku stranicu, Ima jedna jako lijepa priča za roditelje. Treba otvoriti, pa pogledati, ja ću ukratko ispričati. Jedna majka je ispričala što je roditeljstvo osobe koja je dobila djete sa intelektualnim teškoćama. Kaže, to vam izgleda ovako, vi se, malo ću je skratiti i pripričati, vi ste se dakle pripremili na jedno krasno putovanje, smislili ste da ćete ići u Pariz, pročitali ste sve one brošure o Parizu, pripremili ste da ćete vidjeti Pariz, vaša glava je sva sad u Francusku u Parizu, sjedite u avionu, vozite se u Pariz, avion sliječe i odjedan put vam tamo glas govori da vi niste u Parizu, da ste vi stigli neki mali nizozemski gradić, u kojim pojma nemate što je, kako se zove, vi ste zbunjeni, avion isletio, morate napustiti ja, taj avion i ne znate što ćete. I sad sve zbunjeni u panici, sad, a što sad, a što sad, a što sad, Ja rekla, jednostavno razgledajte taj gradić, taj gradić je isto lijep, taj gradić ima svoje isto ljepote, svoje čari, svoje izazove, uzmite vodiče, uzmite svu literaturu koja nešto govori u tom gradu, pročitajte, ono ima svoju tradiciju i povest i upoznajte taj gradić. Lijepa poruka za sve i osobe i u sličnim situacijama. Ne majfolovog trlja, ali znači da grad nije lijep, je li tako? Eto. Da smo na nekom putovanju, ne bismo dali da nam to pokvari odmor. Otišli bismo i taj bismo grado obišli, zar ne? Pa ne bi dalje komentirala, mislim mm. da je priča sama. Popisila. Sve ste rekli, da. da. E, recite, na što se još žale korisnici vezano bilo što za neku pomoć u ili za svoju situaciju? Korisnici se u, u principu ne žele ništa. Korisnicima je ovdje lijepo. Oni kad dođu postanu korisnici, dobiju svoje aktivnosti, dobiju svoje društvo. E, mi ih slušamo što im treba. Ima tu niz projekata, od projekata vezanih za ljeto, za more, za te osnovne škole, za kretanje u prometu, za osamostaljivanje, da mislim, jako pun malih, velikih, svakakvih. Uglavnom su oni koji se žale roditelji. A roditelji e, Šuma je zakona, nosite se sa stresom situacijom prihvaćanja vašeg života i vašeg djeteta, a s druge strane procesom osvarivanja prava u umoru zakona kole upravo što se prava tiče da. sad imamo vjerojatno slušatelje možda koji možda roditele koji koji imaju dijete sa intelektualnim poteškoćama pa koja su to prava koje u stvari mogu ostvariti jer vjerojatno postoje mnoga prava na, na za njih možda ni nećemo da ih ne iskoristi mogu što oni još mogu koja prava imaju ja ću ovako reći za početak za sve one neke su internetski ovaj aktivnim Ne mora se biti nešto posebno obrazovan, na toj našoj stranici postoji pravno savjetovalište. Jednim klikom odete na pravno savjetovalište i imate redosljedom prava koja je imate vezano uz osobu dijete sa intelektualnim teškoćama. Dakle, prije svega mora biti dijagnoza, bez toga ne možete ništa. Od diagnoze pa do nekog vještačenja prođe period jer vještačenje sve vas zavlači do treće godine pa čak i davnom sindrom gdje vi u stvari čudo se neće dogoditi jer treba znati i reći da je intelektualna, mentalna retardacija u stvari stanje. To nije bolest, to je stanje. Samo zavisi kako stanje i koliko će ta osoba uspjetiti tijekom svog života i silnog truda roditelja i što ranije intervencije e, napredovati. I kako napredovati? To, tu će biti promjena, naravno da će biti bit napredka. Međutim, čudo se neće dogoditi i čudo neće biti tako da će ta osoba, ako je već diagnosticirana neka mentalna zaostalo retardacija, čudo se neće dogoditi, ta osoba neće biti na intelektualnoj razini koja će biti zadovoljavajuća za isključivo samostalni život. I tu sad počinje priča kada, kako i što ostvariti ta prava, to je sad onaj dio koji prikupljanje dokumentacije i sve vezano za bolnički sustav i tako dalje i onda za vještačenje. Dakle, vještačenje treba krenuti što ranije već dan se treće godine sad da nalazimo duboko u to koliko god roditelji odbijaju i sve je treba krenuti što ranije i vi možete uvijek iznova tražiti vještačenje znači nadopunjavati mijenjati status ili ovaj prema napretku ili nazadovanju vaše dijete a to se ne treba bojati kad ih odbijaju treba tražiti vještačenje sa svom papirologijom koja je da bi se što ranije ostavila prava Prva prava koja idu, znači idu tamo četiri neka prava koja mogu pratiti i onda taj klik sa tog našeg ih vodi dalje na ministarstvo, na te stranice ministarstva koje se sad bile dugi, jedan ljepin iz godina ažurirane i mogu iščitavati što, kako to ostvariva trebata, mogu se uvijek javiti Dakle, osnovna prava koja su, zavisi od stanja stupnja djeteta i to moramo znati od totalne teške dalne retardacije nepokretnosti i silnih oštećenja do nekih lakih i tako dalje. Dakle, ali kad već dobijemo nještačenje, mm, onda imamo uvećani dječji doplatak. Onda imamo tuđu brigu i dengu i pomoć, onda imamo majku nego hotelicu, onda imamo četiri sata prava rada. I tako ta, to je napisano, naprosto napisano na toj stranici, na stranici ministarstva i to se onda zahtjeva jel, u različitim službama. Odnose se zahtjevi, nikad usmeno, još jedan savjet mojim roditeljima, nikad završiti na usmenom razgovoru. Dakle, uvijek pismeno zatražiti, jer je, o, institucija dužna pismeno, pismeno am odgovoriti. I za kraj, malo lakše tema, vidim, imate mnoge plakate, imate neke rukotvorine od papira, radove, pa evo recite koje to je od vi imate imate organizirati, čime se to jaš u druga bavi? Dakle, u drugoj meni iz radionice, i ja sad baš ne bi ni sve ovaj, spominjala, kažem, od tih radionica domačinstva za osamostaljivanje, koje su važne bitne od održavanje higijene i svega u našem prostoru, u svom prostoru, likovne, glazbene, keramike, kuglanja, jahanja, umjetničke, kreativne, medicinske gimnastike. Svako može sebi pronaći, može, svaki dan se mijenja aktivnost i nano se aktivnosti imaju cilj neki proizvod. <laughs> proizvod sportskih aktivnosti je znaticanje medalje, napredak, razgibavanje, doprinos zdravlju, ravnoteženju i tako dalje. Likovne radionice, kreativne radionice su uvijek vezane za onaj kreativni dio duše, svoj, um, ispoljavanje svojih um, maštari, jasnova, kreativnih sposobnosti, izrada različitih nakida, predmeta, kutica, onda to i prodajemo, izlažemo, onda imamo nastupanja te glazbene plesne. Stvarno, kažem, uvijek, uvijek nam je cilj da bude proizvod koji će vidjeti ne samo roditelji, nego vidjeti zajednicu u kojoj živimo, pa se vrlo rado odazivamo na neke pozive, nastupa i predstavljanje naših znanja, vještina, sposobnosti. Evo, recete, ako nešto nismo obuhvatili, imate neku poruku za kraj? Pa, poruka za kraj. Poruka za kraj je, recimo mojim korisnicima da uvijek slobodno rado dođu družice pronađu mjesto koje im odgovara ako nije jedno bit drugo a roditeljima da uživaju u svoje djeci i da pronađu mjesto, djeći će biti aktivni. Ova udruga, neko drugo mjesto, onda ih ne drže kod kuće i da ne odustanu kad odrastu. Jer kažem, školski sustav pokriva sve, ali onda kad odrastu, da ne prihvate da, eto, bit će tu s nama s našim starima i sve, njima treba trušću generacije njihove godina, njima trebaju aktivnosti, njima treba mladost, ne, priče naših njihovih kućnih prijatelja i tako dalje. Postoji mjesta gdje oni mogu do Udruga je na Solarskom trgu dva prije kod restorana Kompe, postoje druge udruge koje neposredno pružaju druga Mogu za ovaj, jahanje, udruga Delfin za plivanje, dakle obratite se, nađite mjesto svoje djeci, nek se bave aktivnostima, e, još bi za kraj rekla da za one koji su težene sposobnići i roditelji rade, oni imaju prednost, imamo organizirani prevoz. U redu. Ja, gospođo Marinković, vijep ja pozdrav. Pozdravljam vas, hvala vam puno na vašem vremenu. E, iz Osijeka se javila Sanja Benić iz društva za pomoć osobama sa intelektualnim poteškoćama. Doviđenja. Rozdrav slušateljima iz Osijeka, javljam se iz Udruge za pomoć osobama sa intelektualnim poteškoćama, razgovaram sa gospođicom Luciom Čolukom, Anom Sršani i gospodinom Stjepanom Totom. Pa evo da vas svo troje pitam, evo od kada ste član Udruge, evo vi bili Luci, od kada ste? E, malo to nam godine prvo, pa u Udruzi si već treću godinu, jel da? da tako. Znači tri godine, a vi gospođo Uuuu, Ana Ima. je, Ana je jednom 20 godina, 15, Nije. 15, pa ja sam Ana, uh, ovdje je 12 godina, ti si duže od mene, jednom 15 godina si. Znači 15 godina. Je, je, okay. je. A gospodine Stjepan? O, Stjepan je 25 godina. 25. Znači 25. Od prilike, od kad je postala, ja znam, ako je reč. Evo, recite, evo, gospodžo Lucija, što radite u udruzi? Da, volontiram. Ja volontirate kako? Ke l'babe vladite ove ukrase od papira radim. Vi, gospođo Jana. Pa, ta pa, govorila što da? radimo svašta, imamo radionice, koja? keramičku, dram, skuplje, nu, uh, e pjevanje, plesanje, gimnastika. Svašta. Nisvašta. Jeste vi Vili glumila neku predstavu? Je, samo glumila samo Crven kapici i i mislim da nije ni na više. A vi, gospodine Stepan, šta vi se bavite? Pa ja se bavio sa ramekom. Prijeveske pravimo, sve to mi pravimo. Evo kuglas. I kuglam i idem na jahanje. Evo, ako pozdravljam e, slušatelje, razgovaram sa gospodinom Lucijom Čorlukom, mamom Sršani i Stjepanom Totom iz udruge, korisnicima udruge e, za pomoć osobama s mentalnim poteškoćama. Ništa, hvala vam puno na vašem vremenu. Iz Osijeka se javila Sanja Benić iz udruge za pomoć osobama s mentalnim poteškoćama. Hvala vam puno i doviđenja. Montažer Robert Pavelić iz Osijeka Sanja Benić. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.